Розділ 31. А тепер вернімося до Тома й Бекі, яких ми залишили на прогулянці за містом. Разом з усіма вони блукали темними переходами печери, оглядаючи вже знайомі їм дива, що мали аж надто пишні назви, як от зала, собор, палац Аладдіна тощо. Потім дітвора завелася гратися в хованки, і Том з Бекі. Завзято пристали до тієї веселої гри і ганяли за іншими, аж поки це їм трохи набридло. Тоді вони побрили вниз похилою, з вивистою галереєю, тримаючи свічки високо перед собою і вдивляючись у плутанину виписаних кіптявою імен, дат, адрес та гасел, якими були помережені кам'яні стіни. Ідучи все далі розмовляючи, вони самі не помітили, як опинилися в такій віддаленій частині печери, де вже не було тих написів на стінах, тоді вони вивели киптявою на кам'яному виступі свої імена і рушили далі. Невдовзі вони натрапили на місце, де маленький струмочок, спадаючи зі скелі, залишав вапняковий осад, що протягом довгих віків утворив непорушну кам'яну Ніагару, блискучу й прозору, наче мереживо. Щуплявий Том протиснувся за той водоспад і навтіх у Бекі освітив його ззаду. Виявилося, що кам'яна заслона приховує такі собі природні сходи, затиснуті між двома кам'яними стінами, і в Тома враз прокинулись чистолюбні поривання дослідника. Бекі відгукнулася на його поклик і, залишивши на стіні кіптявий знак, щоб керуватись ним, коли вертатимуться, обоє пустилися досліджувати той коридор. Вони раз у раз збочували то туди, то сюди, забиваючись усе далі в потаємні глибини печери. Потім залишили на стіні ще один знак і звернули в бічний перехід у пошуках нових див, про які було б цікаво розповісти там на горі. В одному місці вони натрапили на величезну порожнину, де згори звисало безліч сталактитів завдовжки й завтовшки з людську ногу. Том і Бекі, здивовані й захоплені, обійшли ту підземну залу, а тоді рушили одним із численних коридорів, що виходили в неї. Він скоро привів їх до чарівного джерельця, дно якого було вимощене іскристими, мов іній, кристалами. Джерельце пробивалося якраз посередині іншої простори порожнини. Великі сталактити та сталагміти, з'єднавшись між собою там, де стіни підпирала безліч химерних колон, що їх утворили, де протягом віків зі стелі безнастанно капала вода. Під склепінням, щепившись у величезні клубки, чи не по тисячі в кожному, висіли кажани. Сполохані світлом сотні тих створінь шугнули вниз і з пронизливим виском почали люто налітати на свічки. Том знав повадки кажанів і розумів, чим загрожують такі їхні напади. Отож він схопив Беки за руку і потяг у найближчий перехід, і то дуже вчасно бо в останню мить один з кажанів стиг загасити крилом свічку, що була в руці у Бекі. Кажани ще довго гналися за ними, але діти щоразу, як траплявся бічний коридор, пірнали в нього і кінець кінцем утекли від тих небезпечних тварюк. Невдовзі Том знайшов підземне озеро, таке велике, що його тьмяні обриси зникали далеко в темряві. Хлопцеві захотілось оглянути береги озера, але він подумав, що краще буде перед тим трохи посидіти і відпочити. І лише тепер, серед гнітючого безгуміння, холодна рука страху вперше стиснула дитячі душі. "Слухай", мовила Бекі. "А я й не помітила, але здається, ми давно вже не чуємо ніяких голосів. А ти подумай, Бекі, як ми глибоко під ними?" Та й хто знає, як далеко? Чи то на північ, чи на південь, чи ще куди там? Отож і не можемо їх тут почути. Бейки ще дужче занепокоїлась. А цікаво, скільки вже часу ми тут, унизу, Томи? Мабуть, треба й повертатися? А то ж таки треба. Певно, що треба. А ти знайдеш дорогу назад, Томи? Тут усе так заплутано, що я й не знаю. Та дорогу б я, мабуть, знайшов. Але ж ті кожани. Якщо вони загасять обидві наші свічки, то буде біда. Спробуємо піти іншою дорогою, щоб не проходити через ту печеру. Гаразд. Гляди тільки, щоб ми не заблудили. Це було б жахливо. Бекі аж здригнулася, уявивши собі таке лихо. Вони рушили якимсь коридором, і довго йшли мовчки, заглядаючи в кожне нове відгалуження, чи не проходили вони тут раніше. Але ніяких знайомих місць не траплялося. Щоразу, як Том так видивлявся, Бекі пильно стежила за його обличчям, шукаючи обнадійливих ознак, і Том бадьоро казав, «Нічого, все гаразд. Це ще не те, але ми от-от вийдемо, куди треба». Та за кожною новою невдачею. Хлопець і сам дедалі менше вірив у це. І зрештою почав повертати в бічні переходи просто навмання, з відчайдушною надією кінець кінцем натрапити на правильну дорогу. Він і далі повторював усе гаразд, але свинцевий тягар страху так гнітив йому серце, що ці слова втрачали свій сенс, і, здавалося, він казав, усе пропало. Бекі перелякано тулилася до нього, з усіх сил намагаючись стримувати сльози, але вони все одно текли з очей. Нарешті вона сказала. Ой, Томе, дарма, що там кажени. Давай вернемося тією дорогою, бо, здається, ми чим далі гірше заплутаємось. Том зупинився. Послухай, мовив він. Глибока тиша. Така глибока, що було виразно чути, як вони дихають. Том крикнув. Його крик луною покотився порожніми коридорами і завмер у далині, ледь чутним гуком, що звучав, як чийсь глузливий сміх. — Не треба, Томи, це так страшно, — сказала бикі. — Страшно, але треба, бикі, а може вони нас почують, розумієш? І він знов закричав. Це, а може, було ще страшніше, аніж отой моторошний сміх. Така в ньому звучала гірка безнадія. Діти принишкли і прислухалися, але марно. Одразу ж після цього Том повернув назад і надав ходи. Та дуже скоро з його невпевненої поведінки Бекі зробила ще одне жахливе відкриття. Він не міг знайти тієї дороги, якою вони щойно йшли. «Ой, Томи!» Ти не залишав за собою знаків? Який же я дурень, Бекі, який дурень. Я зовсім не подумав, що ми можемо повернути назад. Ні, я таки не знайду тієї дороги. Гейт заплутався. Томе, Томе, тепер ми пропали, пропали. Нам уже ніколи не вибратись із цього жахливого підземелля. І навіщо ми відбилися від інших? Бекі впала додолу і так бурхливо заридала, аж Том злякався, щоб вона не вмерла чи не втратила розуму. Він сів поруч і обняв дівчинку, а вона сховала обличчя в нього на грудях, пригорнулася до нього і почала виливати свої страхи та марні жалі, що їх далека луна обертала на глузливий сміх. Том умовляв її заспокоїтись і не втрачати надії. Та вона казала, що не може. Тоді він став гірко картати і лаяти себе за те, що затяг її в таку біду. І це справило кращий вплив. Бекі сказала, що спробує взяти себе в руки, що встане і піде з ним куди завгодно, аби тільки він так не карався. Вона ж, мовляв, і сама винна не менш за нього. І вони знову рушили далі, самі не знаючи куди, просто навмання бо нічого іншого їм і не лишалося, як іти і йти. На якийсь недовгий час у них зажевріла надія. Хоч ніщо її і не живило. Просто надіям від природи властиво відроджуватись у юних душах, ще не звиклих до життєвих знегод. Невдовзі Том забрав у Бекі свічку і задув її. Як багато говорила ця ощадливість. Слова були зайві. Беккій так зрозуміла, що це означає, і її надія знову згасла. Вона знала, у Тома в кишенях була ще одна ціла свічка і три чи чотири недогарки, а проте доводилося щадити. Поступово почала даватися в знаки і в Діти намагалися не зважати на неї. Їм страшно було навіть подумати про те, щоб сісти перепочити, коли дорога була кожна хвилина. Ідучи вперед, нехай навмання, вони принаймні кудись посувалися і могли ще втрапити на дорогу назад, а сидіти на місці означало здатися на ласку смерті і наблизити її прихід. Та кінець кінцем тендітні ноженята Бекі перестали їй коритися, і вона знеможено сіла долі. Том примостився поруч і вони почали згадувати рідні домівки, родичів та друзів, м'які ліжка, а над усе світло. Бекі знов заплакала. Том силкувався придумати щось розрадливе, але він уже стільки разів повторював усі ті слова, що вони зовсім затерлися і звучали гіркою насмішкою. Тим часом у Тома здолала Бекі, і дівчинка заснула. Томові аж на душі полегшало. Він сидів, дивлячись на її змарніле личко і бачив, як від приємних сновидінь воно прояснюється і прибирає свого звичайного вигляду. А невдовзі уста бійки ворухнула усмішка. Та так на них і лишилася. Безтурботний вираз її личка заспокійливо вплинув і на Тома, трохи підніс його дух, і він поринув у примарні спогади про минулі дні. А поки він отак блукав думками десь далеко, Бекі прокинулась і тихенько засміялася. Але той сміх миттю завмер на її устах, і з них вихопився стоїн. Ой, як я тільки могла заснути! Краще б мені вже й не прокидатися ніколи, ніколи! Та ні, ні, Томи, не дивися на мене так, я такого більш не казатиму. Це добре, що ти поспала Бекі. Тепер ти трохи відпочила, і ми з тобою знайдемо дорогу назад. Спробуємо, Томе. Але я бачила вві сні таку прекрасну країну. Мабуть, туди нам і лежить дорога. Хто зна, а може, й ні? Не журися, Бекі, і ходімо шукати далі. Вони підвелися і рука в руку побрели вперед, ні на що вже не сподіваючись. Потім спробували визначити, скільки часу пробили в печері. Їм здавалося, що минули вже довгі дні, а то й тижні. Тоді, як насправді, такого бути не могло, бо їхні свічки ще не догоріли. Після того вони довго, а як довго і самі не знали, ішли мовчки, аж поки Том сказав, що треба ступати тихіше і дослухатися, чи не капає десь вода. Їм потрібно знайти джерело. Досить скоро вони натрапили на нього, і Том вирішив, що час уже знов перепочити. Вони мало з ніг не падали від утоми, проте Бекі сказала, що вона могла б прийти ще трохи, і здивувалася, коли Том не погодився. Вона не розуміла, чому, тож вони сіли, і Том приліпив глиною свічку до кам'яної стіни проти них. Обоє поринули свої думки і знов надовго замовкли. Нарешті Бекі озвалася. «Томи, я так хочу їсти!» Том дістав щось із кишені. «Пам'ятаєш, що це?» запитав він. Бекі ледь помітно всміхнулася. «Наш весільний пиріг, Томи!» «Геш! І добре, якби він був завбільшки з барильце. Оце все, що ми маємо!» Я сховала його, коли снідали в лісі і хотіла покласти на ніч під подушку, як ото роблять дорослі дівчата, щоб мені приснився ти. А тепер це буде наш, вона не доказала. Том розділив той шматок на двох, і Бекки з апетитом з'їла свою половину, а сам він відламав від своєї лише маленький кусничок. Холодної води, щоб запити трапезу, було скільки хочеш. Через деякий час Бекі запропонувала рушати далі. Томс хвилину помовчав, а потім озвався. «Бекі, зможеш витримати, як я тобі щось скажу?» Бекі зблідла, проте відповіла, що, мабуть, зможе. «То от, Бекі, нам треба лишитися тут, біля питної води, бо це наш останній недогорок». Бекі дала волю сльозам. Том, як тільки міг, заспокоював її, але це мало помагало. Нарешті Бекі мовила Томе, що Бекі? Вони ж похопляться, що нас немає, і підуть на пошуки. Ну, звісно, що підуть, а як же? Може, вони вже тепер нас шукають, Томе? А чого ж, може, шукають? Гадаю, що таки шукають. Коли вони помітять, що ми відбилися. Томе. Томи, мабуть, на поромі коли зберуться їхати назад. Але ж, Томи, може тоді вже буде темно? То хіба вони помітять? Ну, не знаю, а як і ні, то твоя мама одразу ж зніме тривогу, тільки на всі повернуться». Переляк, що майнув на обличчі Бекі, враз привів Тома до тями, і він зрозумів, що бовкнув не те. «Бекі ж не чекали вдома того вечора. Обоє замовкли й сиділи в тужній задумі. Та за хвилину Бекі знову гірко заридала, і Томові стало ясно. Вона подумала про те саме, що й він. Адже може минути добра половина суботнього дня. Перш ніж місяць течір дізнається, що Бекі не ночувала в гарперів. Діти прикипіли очима до маленького недогарка свічки і дивились, як він повільно й невблаганно тане. Ось уже лишилось якихось півдюйма гнотика, ось уже кволий язичок полум'я замихтів, пустив угору тонку струминку диму, на мить затримався на її вершечку і все довкола поринуло в моторошний чорний морок. Скільки минуло часу, перш ніж Бекі поступово усвідомила, що плаче в томових обіймах. Ні вона, ні він сказати не могли. Знали тільки, що опам'яталися від дуже довгого сонного заціпаніння і знов опинились у болісній безвиході. Том вважав, що, мабуть, уже настала неділя, а може й понеділок. Він намагався втягти беків розмову, але вона була зовсім убита горем і втратила будь-яку надію на порятунок. Том сказав, що їх уже, певно, давно шукають, і, може, навіть десь близько. Ось він зараз погукає. «То, диви хто-небудь і озоветься. Том гукнув, але далекі від луння того погуку звучали так страхітливо, що більше він і не пробував. Минали години, і Бранців печери знов почав мучити голод. У Тома ще лишилася його пайка пирога, отож вони поділили її і з'їли. Одначе та крихта їжі, здавалося, тільки дужче розпалила їхній голод. Зненацька Том сказав Цсс. Ти чула? Обоє затамували віддих і прислухались. До них долинув звук, начебто схожий на ледь чутний людський голос. Том митью гукнув і собі, а тоді, схопивши Беки за руку, навпомацки рушив підземним коридором у той бік. Потім став і знов прислухався. І знову почув той звук. Тепер уже, напевне, ближче. «То вони!» – вигукнув він. «Ідуть сюди, ходімо, бекі! Тепер усе буде добре!» Безмежна радість, ущердь виповнила душі бранців. Але посувалися вони повільно, бо в тих переходах під ногами часто траплялись ями. Тож треба було стерегтися. Невдовзі Том і Беккі натрапили на таку яму і спинились. Вона могла мати три фути завглибшки, а могла мати і сто футів. Та хоч так, хоч так, а переступити її було годі. Тоді Том ліг на живіт і, скільки міг, сягнув рукою вниз. Дна не було. Отже, їм не лишалось нічого іншого, як чекати, поки надійдуть шукачі. Вони пильно дослухались, але ті далекі поклики помітно тихшали, а хвилини за дві зовсім завмерли. Яке гірке розчарування! Том кричав, аж поки захрип, та все було марно. Він запевняв Бекі, що тепер їх неодмінно знайдуть, проте минула вічність тривожного чекання, а до них не долинуло більше ні звуку. Бідолахи, Навпомацьки повернулись назад до джерела. Час тягся нестерпно повільно. Потім вони знов заснули і прокинулися страшенно голодні, тяжко пригнічені горем. Том розважив, що вже, мабуть, вівторок. Раптом у нього сяйнула одна думка зовсім поруч відходило вбік кілька коридорів. То, певно, краще обстежити декотрі з них, аніж нидіти отак без діла, знемагаючи під незміреним тягарем часу. Том витяг з кишені клубок тонкої шворки для повітряного Змія, прив'язав кінець до виступу скелі, і вони збеки рушили, Том попереду, розмотуючи на ходу шворку. Кроків за двадцять коридор скінчився урвищем. Том став колішки і намацав унизу стрімку кам'яну стіну, а тоді сягнув рукою, як міг далеко за скелі, і вже був потягся ще трохи далі праворуч, коли раптом зовсім близько, менш як за двадцять кроків попереду, за скелі висунулася чиясь рука зі свічкою. Том радісно закричав, та одразу за рукою з'явилася і вся постать, і то був... Індіанець Джо. Томові аж руки й ноги заклякли, так що він не міг і поворухнутись. Та яка ж була його радість, коли в наступну мить він побачив, що іспанець кинувся на втікий зник з очей. Хлопця здивувало, що індіанець Джо не впізнав його по голосу і не вбив за свідчення в суді. Мабуть, то луна так змінила його голос, подумав Том. Певно, що луна. Від страху все його тіло отерпло, і він сказав собі, якщо в нього вистачить сили дістатися назад до джерела, він більше нікуди звідти й на крок не зрушить, аби лиш не наразитися знов на індіанця Джо. Він і словом не обмовився Бекі про те, що побачив, а що закричав, то мовляв просто так, на щастя. Та зрештою голод і відчай переважили страх. Ще кілька довгих годин діти марно чекали біля джерела, потім знову заснули. А, прокинувшись, відчули переміну. Тепер їх мучив такий лютий голод, що його несила було й терпіти. Томові, здавалося, що вже має бути середа або четвер, або, може, навіть п'ятниця чи субота. А отже, їх уже давно перестали шукати, і він запропонував дослідити ще один коридор. Його не лякала вже ні небезпека зіткнутися з індіанцем Джо, ні будь-які інші страхіття. Але Бекі зовсім знесиліла, не мов заціпеніла від розпуки, і годі було її розбуркати. Вона сказала, що чекатиме там, де вона є, аж поки помре, і це буде вже скоро. А Том, мовляв, нехай іде собі зі шворкою в той коридор, як хоче. І в неї тільки єдине прохання, щоб він частіше повертався і розмовляв з нею. А ще він мусив пообіцяти бути поруч, коли надійде остання хвилина і тримати її руку в своїй, аж поки буде по всьому. Відчуваючи в горлі тугий клубок, Том поцілував її і з удаваною впевненістю сказав, що таки сподівається або зустріти шукачів, або знайти вихід із печери. І тоді взявся за свою шворку, став на коліна і порачкував одним із бічних коридорів Ледь притомний від голоду, з лиховісним передчуттям неминучої загибелі. Розділ 32 Був уже вівторок. На дворі починало смеркатися. В містечко Сент-Пітерсберзі і досі панувала жалоба. Заблукалих у печері дітей так і не знайшли. За них молились і в церкві цілою громадою, і поодинці в своїх домівках, вкладаючи в ті молитви всю душу. Та добрих вістей з печери не було. Більшість шукачів уже втратили надію і повернулися до своїх повсякденних справ. Мовляв, бідолашних дітлахів однаково не знайти. Місіс Тетчер тяжко занедужила і майже весь час марила. Люди казали, страх було чути, як вона кличе свою дитину, підводить голову з подушки і з хвилину прислухається, а тоді Гірко, стогнучи знеможена, знов падає на ліжко. Тітка Полі теж зовсім занепала духом, і її сиві коси майже геть побіліли. Того вівторка все містечко відходило до сну, охоплене сумом і безнадією. Аж раптом десь серед ночі всіх збудило несамовите бамкання дзвонів, і на вулиці враз повисипали, охоплені буйною радістю, напіводягнені люди, голосно вигукуючи Вставайте, усі вставайте, вони знайшлися, знайшлися. Калатали в сковороди, сурмили в ріжки, і гамір стояв неймовірний. Городяни юрбою побігли до річки, де їм назустріч такі ж радісно збуджені люди вже везли на відкритому візку врятованих Тома й Бекі. Натов оточив візок, а тоді повернув назад до містечка й урочисто пройшов головною вулицею, безупину, гукаючи ура. Скрізь у містечку світилося, ніхто вже не лягав спати, і то була чи не найзнаменніша ніч яку будь-коли пам'ятали городяни. Добрих півгодини люди все та йшли до будинку судді Тетчера, одне по одному обіймали і цілували врятованих дітей, потискували руку місіс Тетчер, намагалися щось сказати, але не могли, і йшли назад, заливаючи дім сльозами. Тітка Полі себе не тямила з радості, і майже так само й місіс Тетчер. Їй хотілося ще тільки одного, щоб посланець, відряджений до печери, швидше приніс ту щасливу звістку її чоловікові. Том лежав на канапі в оточенні слухачів, що ловили кожне його слово, і розповідав про свої дивовижні пригоди в печері, додаючи до них чимало власних вигадок. Щоб було цікавіше. Нарешті він дійшов до того, як залишив Бекі біля джерела, і подався обстежувати підземні коридори. Як пройшов двома з них, скільки вистачило шворки, а тоді заглибився в третій, аж поки шворка натяглась до відпору, і вже збирався повернути назад, коли вгледів ген-ген попереду ледь помітний просвіт, так, наче там пробивалося денне світло. Як він тоді покинув шворку і поповз туди, а коли доповз то протиснув голову і плечі крізь невелику розколину і побачив перед собою величні хвилі Міссісіпі. А якби на той час була ніч, він, звісно, не вгледів би того просвіту і не поткнувся в кінець коридора. Далі Том розповів, як повернувся до Бейки з радісною звісткою а вона сказала, щоб він не надокучав їй своїми дурницями, бо вона геть знесиліла і скоро помре. І чим скоріше, тим краще. І як він умовляв її, переконував її. А потім вона мало не збожеволіла з радості, коли вони навпомацьки дісталися до того місця, звідки було видно цяточку денного світла. Як він протиснувся крізь розколену сам, а тоді допоміг вилізти й Бекі. І вони сіли там і заплакали від щастя. Як побачивши на річці човен з людьми, він гукнув до них і сказав, що вони збеки щойно вибралися з печери і просто такі вмирають з голоду. І як ті спершу не повірили йому, мовляв, до печери звідти п'ять миль проти води, та потім узяли їх у свій човен, пристали до якогось дому на березі і там дали їм попоїсти, трохи відпочити і години за дві-три після смерку повезли до містечка. Десь перед світанком судю течера та купку чоловіків, що лишалися з ним, знайшли в печері, пішовши за шворкою, яку вони розмотували позад себе і повідомили їх про велику радість. Дуже скоро виявилося, що ті три дні і три ночі тяжких поневірянь та голодування в печері не минули для Тома і Бекі без сліду. І він, і вона пролежали в ліжках цілу середу і четвер, почуваючи страшенну втому і кволість. У четвертом ненадовго встав з ліжка, в п'ятницю вже подався до міста, а в суботу майже зовсім оклигав. Що ж до Бекі, то вона не виходила із своєї кімнати аж до неділі, а коли вийшла, мала такий вигляд, наче перехворіла на якусь виснажливу хворобу. Дізнавшись, що й гек не здужає, Том ще в п'ятницю пішов його навідати, але до кімнати, де лежав товариш, потрапити не зміг. Не пустили його до гека ні в суботу, ні в неділю. А вже тоді дозволили приходити щодня, але застерегли, щоб він мовчав про випадок у печері і взагалі не збуджував хворого ніякими дражливими розмовами. А щоб Том не міг порушити цієї заборони, вдова Дуглас сама лишалася з ними в кімнаті. Удома Том довідався про пригоду на Кардівській горі, а також про те, що тіло у потім знайшли в коло перевозу. Як видно, він потонув, намагаючись утепти. Аж за два тижні після свого визволення з печери Том пішов побалакати з Геком, який на той час уже досить одужав щоб почути разючі новини. А що його новини вразять Гека, Том не мав сумніву. Поминаючи по дорозі будинок судді течера, він зайшов провідати Бекі. Суддя та кілька його гостей втягли хлопця в розмову, і один з них жартівливо спитав, чи не хочеться йому знов до печери. На це Том відповів. А чого ж він не проти? Тоді суддя сказав. Я таки певен, Томе. Що, крім тебе, знайшлися б і інші охочі. Та ми вже про це подбали. В тій печері більш ніхто не загубиться. Чому? Бо я ще два тижні тому звелів оббити її двері залізом і замкнути на три замки, а ключі зберігаються в мене. Обличчя Томове побіліло, мов крейда. Що з тобою, хлопче? Гей, хто там є, принесіть склянку води. Воду принесли. І поприскали Томові на обличчя. Ну, тепер усе гаразд. Що це тобі подіялися, Томи? Ой, пане суддя, там у печері індіанець Джо.